Molly és Mézen Rída lakásban veszekednek, az egymáshoz vágott szavaik víz hangzanak a fejemben. Tűnnyel innen, kiáltja Molly eltorzult hangon, soha többé nem akarlak látni! Fékezhetetlen harag duzzat fel bennem. Mézen elindul kifelé, és az ösztönei menekülésre késztetnek, de ellenállok nekik. Nem fogom hagyni, nem engedem, hogy bántsák, akit szeretek! A fal mellé húzódom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 Iszonyatos fájdalom görnyeszti össze a testemet. Az összes levegő eltűnik a tüdőmből, és csak kapkodok utána tátott szájjal, mint a partra vetett hal. Mézőr-Reed gyűrűjén megcsillan a lámpafény, ahogy egy újabb ütésre emeli a kezét, ezúttal az arcomat veszik célba. A dühöm?